Я ніколи не був релігійним фанатиком, і походи як до церкви, так і до дантиста сприймав із однаковим пропорційно змішаним відчуттям необхідності і відповідальності. Але щоб так до цього ставитись? У цю хвилину я був готовий видати Службі безпеки Святого Престолу головного єретика тисячоліття тільки за те, що він щойно зламав частину мого світу. І справа навіть не в підсмажених боках індички та в подарунках, що не поміщаються в червоні валянки над каміном. Просто так не можна. Не можна, Джимі. В голос так точно не можна. Ні, може ти десь і маєш рацію? Може. Але чим чорт не жартує, а раптом там, на горі, все-таки сидять, стежать і планомірно підраховують. Я мимоволі задер голову до гори та почав придивлятись і прислухатись і майже почув стукіт кісточок на рахівниці. Але виявилося, що це звук не з небес, а з землі. Це Джебс почав чимось стукати в ящику. Чимось виявилася ще одна фляга. Цього разу з Джебс усе-таки сволота, але з запасом. Він заходився знову жартувати, щипати Ельзу, та почала заклично верещати, і світ потихеньку зарухався далі, а разом із ним нова фляга по колу. Всі потроху заспокоїлись, а алкоголь прибрав залишки важкої розмови. Але через деякий час я зрозумів, точніше відчув краями зору та розуму, що нас стало більше. Він з'явився не раптово. Не можна сказати, що він узагалі з'являвся. Навіть не можна сказати, що я його раптом побачив. Таке враження, що він завжди сидів увесь вечір між Ельзою і мною. Хоча я точно пам'ятаю, що там нікого не було, але весь вечір усі потроху рухались і переміщались. І після бенефісу Джима, коли все завмерло, а потім знову ожило, нас було вже не п'ятеро, а шестеро. Не знаю, чи зрозумів я це першим, але першою відреагувала, як завжди, Ельза. Центральна фігура будь-якого вечора від літературних читань до садомозахійських оргій. Передаючи в чергове флягу, вона нарешті відреагувала на чужака, одягненого чи то в балахон, чи то в простирадло. Зойкнула, а точніше гікнула, і спробувала підвестись, але ситна вечеря та спирт утримали її тіло на землі, тільки злегка його похитавши. «Ой, а хто ви?» Вдруге гікнула Ельза, утримуючи баланс виключно завдяки флязі в правій руці та витрішившись на незнайомця, хоча до цього вона кілька разів автоматично передавала йому віски. На цей раз не тільки я, але й усі інші зрозуміли, що серед нас чужий. Незнайомець у відповідь лише лагідно всміхнувся, звичним жестом взяв із рук Ельзи флягу, сьорбнув, передав їй мені і склав руки на животі. Я зробив, ну, дуже великий ковток, сподіваючись, що після цього видіння зникне, але воно тільки почало злегка двоїтись. Я заплющив очі, думаючи, що незнайомець після цього пропаде, але побачив лише, що тітка Джинджер усе ще на місці і продовжує керувати масовими стратами, тому швиденько розплющив очі знову. Незнайомець сидів на своєму місці й двоїтися перестав. Я передав флягу Єлен, що, не встигнувши, як слід відійти від першого шоку після монологу Джима, з легкістю впала в другий, при якому вливальні рефлекси були ще частково збережені, а ось ковтальні вже були геть відсутні, і вона похлинулася. Спритний Білі встиг підхопити пів фляшки, що випала з її рук, дав вихід своєму стресу через відчайдушне плескання попружній жіночій спинці. Обережніше, пані Соколова. «Так і захлинутися недовго», – мовив незнайомець. «Ми хіба знайомі?» – повільно вимовляючи всі літери разом із пробілими та іншими розділовими знаками, запитала Єлен. «Ну, певною мірою ми всі знайомі», – відповів незнайомець зі своєю всетією ж напівпосмішкою. «Ми навіть усі в якійсь мірі всі родичі». Відхопив зі свого кутка Джим єдиний із усіх, хто не злякався незнайомця, а, скоріше за все, його навіть і не помітив. «Це ж як?» – запитав Джебс, до якого повернулася фляга, а разом із нею і дар мови. «Є теорія, що все людство зародилося в Африці і походить від однієї жінки. Щоправда, було це кілька сотень тисяч років тому», – виписав довідку Джим. «Так, це не дуже далеко звідси було». Незнайомець труснув рукою кудись у темряву за нашими спинами. Тільки клімат був трохи приємнішим. Зараз спекотно занадто. Руки знову сховались кудись у складки балахона, і з'явилася ледве помітна посмішка, що вже почала мене дратувати. Її наступного разу я вже назову злісною посмішкою. Повисла і почала повільно розгойдуватись, як маятник годинника пауза. Фляга закінчилася на джепсі, але ніхто не шкодував про це. Мені так точно було вже достатньо вражень на сьогодні. Ну, добре тут у вас. Дякую за частування. Дякую за розмову. Мені вже пора. Незнайомець почав розкланюватись, але тільки на словах. Тіло в цьому прощанні поки що не брало участі, зате випускало безлімітний запас злісних посмішок. Та ми і не поговорили до буття, Відповіла за всіх господиня вечора. Ну, щоб розмовляти, не обов'язково вимовляти слова. Тим більше, що сказано сьогодні було предостатньо. Незнайомець у чергове посміхнувся, але тепер ніби не сам собі, а Джиму. Але перед відходом я хотів би вам віддячити, добрі люди. Чого, Чого ви хотіли? Тобто... Я вирішив включитися. Ну, які у вас є бажання? У мене? Я подивився на Джобса, що сидів навпроти мене, на порожню пляшку біля його ніг, потім на недопалок чарівної папіроски, що валявся поруч, і зробив, як потім виявилося, злегка поспішний вибір. Іще б косячок, а краще два. Так один чи два? Тут важлива точність. І мене осяяли посмішкою мудрої черепахи та поворотом її голови. Знаєте, є така категорія людей, які вважають себе набагато розумнішими за інших. Вони начебто і говорять із тобою, і дивляться на тебе, але посміхаються в нікуди, і ти розумієш, що ти для них нічого не значиш. Я не люблю таких людей, і незнайомець був саме такий. А про його посмішку я вам уже казав. Він починав мене вже конкретно дратувати. І мене понесло. Правильно. Чого розмінюватися на дрібниці? Один, два. Це не масштаб. Треба, щоб багато і не закінчувалося. Треба конкретніше, попросив уточнень бухгалтер у балахоні. Конкретніше? Поле. Так, поле. Від краю до краю. І я помахав різним частинам горизонту. Балахон уважно подивився в позначені сторони, темрява в яких була абсолютно ідентичною тобто приблизно вісім тисяч гектарів, поле, і щоб ріс на ньому канабіс. Так, так, не вгамовувався божевільний біл, щоб росло і ніколи не закінчувалось. Добре, а ти? Незнайомець звернувся до Джима, але той був десь у районі туманності Андромеди і ніяк не відреагував. Зате відреагував герой-коханець і любитель нью-йоркських черниць Джепс. Оле, це все дурниця. Один рок-фестиваль скурить його менше, ніж за тиждень. А ось камінчики, брюлики – це вже назавжди. Мабуть, історія з професорами, його не зовсім вдалою та зовсім ненауковою експедицією, не тільки не охолодила розум певних верств нашого суспільства, а навпаки викликала його запалення у деякої частини індивідів. Невже? Чаювальним тоном відповів незнайомець. Ну, і скільки вам потрібно цих самих камінчиків? Адже йдеться про діаманти, наскільки я розумію. Чи все-таки ви задовольнитесь і алмазами? Передайте мені вершки, місіс Хадсон. Був готовий почути я наступну пропозицію, але я почув... Алмазні купальні царя Соломона. Це була Ельза. Вона почала гратися в слова-синоніми і сміялася сама з собою. Та чи не однаково? Теж почав сміятися Джебс. Вам? Можливо. А мені треба знати точно. Окей, нехай будуть діаманти. Діаманти – краще друзі-дівчини. Ельза почала танцювати і продовжила набирати очки в свою гру з одним учасником. Ні, ні, все-таки краще алмази. Так, алмази. Джебс квапився перекомпостувати своє бажання, наче був упевнений у його виконанні. Окей, скільки? Незнайомець явно був готовий торгуватися. Поле, звичайно, мені не треба. Посипати до горизонту, боюся пом'яти сходи. Джепс засміявся своєму, як завжди, іскрометному жарту і, як завжди, на самоті. По його каналу транслювалася гумористична передача. Він, як завжди, в таких ключових точках ухвалення рішень свого життя, скинув погляд у гору. Ох, скільки разів він робив так за той короткий час, що ми перебуваємо в нього в служінні. Але ще жодного разу це не призводило ні до чого хорошого, так що я за звичкою зажмурився. Там, усередині, я нарешті побачив звичну темряву. Певно, тітонька Джинджер із товариством уже роз'їхалися по домівках готувати вечерю. У темряві пролунало слово Вагуан! Я видихнув і виринув на Божий світ. Точніше, ніч. Який? вів далі незнайомець, уже, по моєму, просто знущаючись із джепса, а за одної з усіх нас. Залізничний, чотиривісний. Який то наш? Найбільший, відповів найжадібніший джепс у світі. Шістдесят тон? А більше не буває? Ні. Добре. Нехай буде шістдесят. Під вагою свого бажання Джебс відкинувся на спину, поклав руки на живіт, заплющив очі та, очевидно, почав плавати по своєму вагону з алмазами. «Ну, а ти?» – незнайомець вдруге звернувся до Джима. Той відповів у властивій йому манері відсутності при будь-якій розмові. «Було б добре, якби люди говорили правду!» Хм... Незнайомець потер свою бороду. Джимі міг спантиличити будь-яку нормальну людину, але, як з'ясувалося, ненормальні в балахонах йому теж були до снаги. «Це повністю не вийде», – після паузи відповів незнайомець. Він продовжував тирати бороду собі в підборіддя і дивитися перед собою неуважним поглядом. Ступенем соціалізації, а точніше її цілковитою відсутністю, вони в цю хвилину з Джимом були дуже схожі. Повністю не вийде, а вагони з полем легко. У цих місцевих психів із фантазією було явно слабкіше, ніж у нас. «Шкода», – мовив повагом Джим. «Я дуже втомлююся від брехні». Я знав це. і якось говорив мені, що середньостатистична людина бреше близько 50 разів на день. Я намагався підрахувати за собою, але більше двох у мене ніколи не виходило. Пробував рахувати за дядьком. Сотню ми набирали до обіду, а потім за родичем, який розігрівся, я вже не встигав. Джим же сам ніколи не брехав. Принаймні, я такого не пригадую. Але це абсолютно ніяк йому не допомагало жити. Людство було явно до цього не готове, і ось тепер він вирішив ситуацію злегка врівноважити. Брехню Джимі дійсно не любив хоча і інтелігентно намагався не звертати особливої уваги на брехню інших, але було видно, як він морщиться практично серцем, коли хтось у його присутності починав брехати. Я це знав, і тому старався ніколи не обманювати Джима, тільки іноді, для його ж блага. Втім, так я чинив із іншими, ті у свою чергу зі мною, і з іншими іншими, ті зі своїми іншими, коротше, по колу брехало вселюдство, майже всі на благо, деякі по дрібницях і для справи. Джимі це не подобалось, я звик, а статистика повільно і акуратно вивела число 50. Важко, важко. Бурмотів собі підніс наш неадекватний новий знайомець. Можу запропонувати тост. Вистрілила зі свого місця Ельза, думаючи, що настав конкурс в слово». «Компроміс». Я правильно сказав це слово. Володар запорошеного балахона обвів нас поглядом. Я такого слова теж до цього не знав, але сподівався, що тут написав його правильно. Після цих, цих запитань нових слів ми всі в шістьох нагадали мені російську передачу «What, where, when». Я бачив одного разу, як Джим дивився її по-кабельному. Шестеро ідіотів сидять у кріслах, крутять дзигу зі стрілкою, а потім довго сперечаються кому лист. Так, компроміс. Незнайомець продовжував, по-моєму, говорити вже саме з собою. Важко, точніше, неможливо виконати це бажання. Люди не хочуть, точніше, не готові говорити тільки правду. І ні ви, ні ми, ніхто не має права їх не волити. Не можна примушувати робити що-небудь людей. Вони мусять захотіти робити це самі. Коли вони зрозуміють, що все залежить від них самих, тоді вони і правду говорити почнуть і робити інші правильні речі та вчинки. Я обов'язково дочекаюся цього моменту. Він не може не настати. У чому тоді сенс усього цього? Незнайомець красиво помахав руками в різні боки. Видно було, що вони в нього затерпли. Після його слів Джимі опустив погляд з небес на землю і дуже уважно подивився на незнайомця. Останнього почало вже трохи заносити, але під поглядом Джима він зміг опонувати себе. Але я зобов'язаний вам допомогти. Мені здалося, що при цих словах незнайомець навіть злегка вклонився Джиму. Тому все, що в моїх силах, це зробити так, щоб ніхто не міг брехати особисто тобі. Набій! Товаришу ставало все гірше, і він уже починав заговорюватися. Потім незнайомець знову злегка вклонився, на цей раз уже точно Джиму, і зробив це більш зрозуміло, а не як раніше. Всі ці напівкивки, напівхитавиці, напівпосмішки, незрозуміло кому. Джиммі, щоправда, теж підхопив цю заразу і невизначено кивнув, хитнув головою бік незнайомця. Збоку здавалося, що він на секунду заснув, а потім відразу прокинувся. «Хай буде так», – сказав Джим. «Хай буде так». Незнайомець несподівано різко плеснув у долоні, так що дами виснули і підвівся. «Я був дуже радий нашому знайомству». Незнайомець почав кланятися вже зовсім виразно і кожному по черзі. Так, а мені? ледве стримуючи сміх, підвелася зі свого місця Ельза, нарешті зрозумівши, що це канал телемагазину, а не безглуздих глуздих вікторин. Таку білу, знаєте, з довгим. Але незнайомець наче й не чув її, втім як і про рух феміністок. Але тепер мені пора. Прощавайте. Ще один останній уклін, цього разу всім і нікому і незнайомець ступив назад спиною в темряву. Стривайте. крикнула йому вслідельза. Я ж тільки почала. Може, ви зайдете завтра? Я підготую списочок, я покажу вам його, а ви мені, що у вас під простирадлом, і ми якось домовимося. Далі йшли свинячі хрокання і верст найкращих представників парнокопитних нашого стаду. Дивні суб'єкти, звичайно, у вас тут живуть. Ледве заспокоївшись, сказав Джепс. «У нас?» – здивувалася Ельза. «Я його вперше бачу. Я думала, що це ваш робітник. Просто трохи не в собі». «Нас тут усього троє», – відповів Джепс. «Решта у відлучці». «У відключці. Точніше, в замкнутці за колючкою», – спробував я розім'яти своє почуття гумору, а заодно й покрутити сальто з каламбурів. «По-моєму, він просто псих» підбила підсумок нашому вечору Єлин. «І до того ж старий!» Ельза включилася в улюблену жіночу розвагу з обговорення того, хто щойно пішов. «Та де там? Йому років тридцять п'ять максимум?» «Тридцять п'ять! Ти в своєму розумі! Та йому під сімдесят! І ця борода до колін!» «Борода! Ти хотіла сказати вуса! Точніше, вусики!» «Так! А мені здалося, що він просто зі щетиною!» Спробував приєднатися до обговорення Джебс, але воно просувалося і без його участі. «Вусики, ти впевнена, Люба!» Ельза сказала це тоном, яким тільки оголошують сусіди, що у тієї виявили шизофренію. «Упевнена!» – відповідь хворого, який сам легко ставить діагнози. «Не знаю, куди ти дивилася весь вечір, що не помітила у нього бороду, хоча я знаю, куди ти тиснисся увесь вечір». І Ельза кивнула на Джима, що знов впав у медитацію. Ану, ану. Єлен повільно підвелася і якось недобре попрямувала до Ельзи. Я зрозумів, що третією частиною нашого вечора обіцяють бути жіночі бої в піску без правил. У глибинах своєї душі, десь у букмекерському відділі, я вже подумки поставив двадцятку на Ельзу. І зовсім не через помсту до Елен, яка відкинула мої флюїди, просто Ельза вище за неї на голову, явно міцніша і їй нічого втрачати. Зламаний ніс тільки додасть їй шарму. А Єлен же, крива і подряпаний, не личитимуть ні до її ангельського обличчя, ні до плаття. Ельза, судячи з усього, це розуміла і зробила крок на зустріч подрузі, так що наступний міг зблизити суперницю уже на відстані удару. Але всіх, як завжди, врятував Джебс. У нього є прекрасна якість викручуватися з будь-якої важкої ситуації та жахлива якість укручуватися в неї, захоплюючи за собою всіх у черговий вир свого божевілля. «Дівчатка, дівчатка, брейк!» Джебс вдало вклинився між двома бойовими черницями. «У мене є ще!» Ще було не раз і не два. Звідки він діставав усі ці фляшки та пляшки, і як він зміг їх зберегти, коли інші молодші співробітники переорювали тут у село Крузі в пошуках спиртного на вечірці з приводу початку розкопок, я не знав. До кінця вечора, а точніше до середини або навіть до кінця ночі, я знав уже зовсім мало, як мене звати, звідки я родом і що я тут роблю. Хоча на останнє запитання я не міг собі відповісти навіть на тверезу голову. Залишок ночі минув у біганині від тітки Джинджер і її кухонного ножа по салону вертольота, що падав у безкінечність.